ندغا کتدا ان نورمان دل او خپو شولا الله یا تن نازل کو واستغفر الله بغن غړه تا ولي ختيرو کنه ان الله یکن الله بو کنه غفور رحیم بخوږه میرا بند خدا غنا نه وکړی ته امب صلی خواسی د دی په دی ظاهری په قسمونه باندې په امب اې یو چې مات کړي اكن کړي دی الله وي غړ خلاف ورلا کار کړي او زکه به متڅويلي واستغفر الله ويلي کله خلاف ورلا کار ساجر شه ما الله پکه هغه ته واستغفر الله ما نه تجادله جگړه مکوي ان لژن داخال کو په کوه کالات چې دیو خیانت کي خپل ځان بانجي یقینا نه خو هي الله پکه خائنو ګناګارانو يستغفونه جو پټيغي من الناس د کونا والا يستخفنا والا يستخفنا او جو نش پټی دلې بنه ځخلقونه پټی دخل کنه او نش پټی دلې ده الله نا انی لمستدیرن عین جیرانی انی لمستدیرن عنایدی جیرانی والله یعلم اصراری و اعلانی شادي باباوی غوانډیان مخبزه پټ شمه خدای خالکو نخو بات پٹشی ٹھیک دا و ماں نچی تپٹی گی ماں نلی دیلی بیگا جد آگا جگا میرا گوڑے پٹ کڑے و روانوی اللہ ور توایخا ماں نخو تپٹنوی خالکو نخو پٹی و زمانت سو پٹتی ہوئی الله اکبر تنه سو بیا غوډه په راه مددګر یا واقدر و ما یا ما سو اچا جمالوک بدامل یا زون ګری په خپل ځان باندې سمایست فر الله بیا بخنه غرید الله نه یجد الله بیني الله لغفور رحیمه بخنه میرا وانا دغه چې ګم نه ټول مې نیو بیرک منافق یا بشره غوی دغه ګناه کړې ده واستغفر الله واله و ور کړې و قانوني الله تعالی شي نمره سم په تور شي وغل راغه بیا رسول الله ماغلا قریدا الله کړه لاس تهونی ودا کټه کا غلا سې څه کټ کټ او بیا چې کم جنو دراو کړه الحمدلله خدا شکر دے وَمَن يَعْمَلْ وَمَن يَخْتَطِئْ ذُنُوبَ ك... إِسْمَانُ ذُنُوبَ كَر فَإِنَّمَا يَسْبُولَانِ سِيَكْرَنَدُهُ ذُنُوبَ تَحْفَظَانِ تَزَرَر بَانْجِي وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ اللهُ طَالِمَن طُي حِكْمَتُنُ قَاوَنْدُ وَمَن يَخْتِفْ قَتِيَةً أَوْ إِسْمَانُ كِيَ چَاوُكَ يَوْ گُنَاهَ اَتَئِسْرَا خَتِيَا لَقَدْ غَلْ جِکْمَنَا قَسَمُنَ جِي أَوْ إِسْمَانَا گُنَاهَ اَخْتِلَغْلَادَا او اسم دا مراد غلاده او یا چکم دین او خطیعاه قال وی وی چه او گناه یی پوینش پا خپل اقا دیه کرده و او گناه تا خطیاو وی لی اسم دا مانا چه پاک سریباندی بی گناه سریباندی گناه یا خطیا کل کل خطريس رام کیگی اسم دا کست گناه خطیع خط liter version گناه بیا وادول دا گناه باریانی و پاک سریباندی فقاقرشتاملا یقنان دی بار که بختان ان و اسمم همو بینا خکارا گنا خکارا گنا خدا خدا چی درو قسمو نا خودل بختان داو که چه یهودی تا غل, ویل غل پخپلو عبل تا چوویلی غلویل اللہ پا گوی و فضل اللہ اکنوی فضل دالاله کپتاوانی رحمت دالاله نوی فضل نمراد چه نبوت و اسلام دی رحمان نمراد اسمت و قرآن دی معصومیت رحمان نمراد چه شو اه نو شمېګنا اسمنت او قران له همت خو مخاتقس کړه او ته فري وډاله مننه د ژوند او لوک چې کی وما يضلون جو گمراہ کوي نشمګر خپل ځانونه ته ته ځرنه رسېږي وان ځل له علي کل کتاب نه لو په الله پداوانی کتاب او حکمت حکمت نمرات قضا واهيا سره قبول او داني فیصله سنت کول دا پتا باندې الله مخره کړي دغه د حکمت وي وعلمك خود له تعالی الله پوګه ما رحم يا اوقات چې ته په دې نه مخکي ما لم تكون تعلم کی دا خوسته په واقعي ما سبقه دره یا ما چې کوم واقعاته نه دغه موارد ده یا شره اخبار په خوانو کتاب د حکمت مان تا خود لیده بعضه ته بري جان ته وای وعلماک مو لم مو دا دا سورت سورت تو كنت علم بمو کان په مې كون باندې پیغمبر سم پېده دا قدرت چاره بري له نو موږ وای چې دا صورت خو تقریبا 22 صورتو کنو دي نه رسو څو ستره نه غلي درستو دوی سورتون تقریبا دوه سورتون نور رغلی نو که چه تا اللہ پک ارز و تماکان ما یکون خودلی وی نور سورتون در زرادو چه رستو نو علمکه مالم تکن تالم ما عامی خو ارزی که با عام ناخلی خواه ما, ما والخصوص داد دوارو احتمال لری عام ده خواه عام خاص نو واسما ای و ما بنا هو موسم راځي دلته قام راځي که خاص مراد یې باني د اسمان څونده الله نه علم کما لم تکنت علم وکانه فز ود الله به باندې د باندې د لوی دې ایمان سره نبوت سره طول فضل تعالی الله در کړی بیارادیه پدغه باندې کوم له منافقانو باندې منافقان د هغ پرس په خلاف باندې پټی جړګی کوي څه کوي پټی جړګی کوي الله لا خیر ایس خیر نشه تعفی کثیرن په ډیرو ډیرو کې د دوی جربونه په ډیرو جربو کې د دوی څخه خیره نشه لا خیره فی کثیرن من نجواهم نجوا په چزداري جړگی ته ویزه د دراز جربو کې هیڅ خیر نشته دوا په دوا دری په دری پټي کوټو کې جړګا الا مگر مناغه سړې امر امر کې به صدق جن فخيراتن سره سرائ. یو سړې پټه جړګا کې چې راځي چې ګنه نو څه دې خيرات ته لپاره دې جمعہ جوړول لپاره څه کو ها چنده کو مولا حسين کاشفی در تفسیر خود نوېستا مې کو نذ کې ما از جمله الفاظ عامس مطلبې شود کې پیغمبر عالم غیب بسته ماهو ازاها دو که کنا ماهو که تفسیر حسینی والا ملا حسین کاشپی دا شیعو تو نیل سائرین کی مولانا محمد طاہر رحمه اللہ فرمائی دا شیعو دا شیعو خبره مرتبر نیخوا چی خبره؟ دا شیعو خبره مرتبر ندا اما خبوری لکنن چه من اما یحتمالی العموم والا خصوص دواری احتمال دریم پوښی دغه شانت د دې سره تعلق لري هغه سوالونو جوابونه به کوو خو نور بهر نه مونږه مفتیانی ورونو او نه قاضیانی دغه د ال الحمدلله په دې خاطر چې مفتیانو او قاضیانو هم شته ته تاسو به هغه نه وکړئ راځید اې څو جګو کې نشته مګر هغه جره وګی خیر دی چې سړی د خیراتونو باص پکې کوي چې څه باص کوي دصحابہ کی گئی د خیراتون چیران سبب مری سبب سوغ مری چې اس خاطی واغلو دا الا منہزه بي صدقه نوئی بایچوي الا من امره بي صدقه جن جرګه د شکی چې سبالا پلاني زکی محل د خیرات دی دل پهیسی سوغ سوغ ورکی پلاني زکی جهاد دے د جهاد په اړه پیسې سوغ ورکی راځي اوس میټنګ کو جرګه کو پږي چې امره بي صدقه ګورلا تا څونه اغه زہ بي صدقہ نه دی ویلي چې خیرات بوص نو واهلو دا جړدا تاسو کوی ووشه امر بي صدقہ دي امر بي دی یو او معروفه آیا جړدا یو سړی دا شي کوي چې راشي جړګه کوڅنګ جړګه چې دا تیوي ویشار دا حرام کورونه کیږي دا به څنګه دفکو آیا دا پرایز دا خلک چې ګندنه دي مکمل څنګه راشي طول مونزوالا تنگ جور شی پوینو شی دقشان تا جرگی کولا لکه مشوره ده تبلیغیانو مشوره ده تبلیغیانو مشوره ده مجاهدینو امره بالمعروف امر معروف ده پارا چکم دینو کول میتون کولا دام که دیکی راگه خواه پچی گی راگه رازه چه ورزو پلانی سره منزل نرازی منزل تراغوارو معروفن ایا یو سره زکان نور که ورزو دا څخه دي فیوډال خو دې خزکات نه ورته اعتراض شي کنه جلوا شله کزکات معروف دی اعداد فرایض ټول معروف دي ښا اعداد فرایض جميع افرا للبر دا فد غدي دا معروف دي او اصلاح بیننا یا جرقہ کو دو دو کسان دو جوڑی دے پارا دو کسان راں دی دا کو پس کی جوڑا دے پارا جرقہ کی دقت دین علاوہ و من یفل جاجدا کرون او کڑ یتہہ مر سات اللہ ور بے کو اللہ لئی اجر اجرazim لزور کم ہوئیں اس یو سڑے جرقہ کی خود مسلمان تو خلاف بانی دمشاہدین تو خلاف بیا و من یشاقی او چاچه خلافو کتا پیغمبر داغا ترمه رامی چکم دینو داغا ترمه منافق بیاده مجنین و تختیده وی مکیه تا شکم زیتا لارا؟ او خیزی کارا درشو نو در حسان در جناحو چکم نو خلانا جی خدای پاکا داغا او ساتی لسانی ساری من رائب فی و بحر الله آتو قدره دلاؤ زمان جبا چدنو در تورا در حسان سیدو د جبا چدنو لسانی ساری من رائب فی و بحری زماد دماغ دریاب چره نو دیاب پوکو پو پو بانی سکی گی نخڑی گی پوکو پو بانی نخڑی, نخڑی نا اغا پسی یو تو شرونا و روشقا و چا پسی اغا خذی پسی چه اغا خذی پسی چه و جو اوزا خدای دورکا اوزا اللہ دی شکل پو شرمان شرما استاف و وجزو شرمی کتل ما نه دی را کنه مسع حسن سپم په زیولې دا شیر وایې آل تام مشره دا غزنه دغه کی دی را شو آل ته غلا کړی دا ایسال تام په شر مون او شرموخذې چا مر کوي عاملدار ته دا هغه ټول مرې خو خو تخصیص به چا باغا پوری نشتا ده واما یو شاکی که رسولا چای خلافو که ده پیغمبر پاس داگانا چه ده دمارم چه ده ساملار آتا بیداریوک ده غیر دلار دمومین آنونا دمارم داشو امسکی ماویلو چه نجاد پرا دوا زریری ده نجاد چولاری یو چه یو ده کتاب الله دویم ده رجال الله یو ده چه یو کتاب الله ده بل رجال الله یو ده نجاد زریادادا چه اللہ پاک کم را لگلے کتاب دے پیغمبر سامکم سنتی روڑے کم قانون چے پیغمبر روڑے قانون دے اغین ایو سرے خلاف کئیو او دویم چکم دیگه ده پنا پناک شکادم نجی ده مومنان پناک شکادم نجی بلطرف تره وانده دعا دعا دعا کارونه کچه که و ناللہو نولیه ما تولا و نسلیه جهنم وساعت مسیرہ زبوارم دیلالا چکم طرف توا وقت او داخل بکم دیلالا جهنم تا وساعت مسیرہ او دیر بد دی وزروز جهنم او دیر بد دیو امام شاپیس ابن چاپ الله چته په قران کې ماته دلیل فشه د اجماع د حجه یاد لپاره دلیل لایې قران ته ولټو چې موږ یې ستاسو د غره لپاره څه لري هه؟ ټول شي الله اکبر یو ملګری دغه لګل لري ویسیده ما اسماء ماخاند د لري کړه په حدیث ته او کديشته ما شاء الله ما شاء الله یو كتبه دار الرماني مدارب کي نكسر بيزاوي داري کي تفسير مظهريش اساس کبير اودان کي خزينه اودان کي چګبنو علم استفاده امام غزالي تورو داري کي شيع ول ومازمان تلفتوار کی دا خبر اکڑی دا چد دا استمباد چه دا امام شافی صدی دا بہترین استمباد که واقی خبر دا حلیس را مطابق ده پیمبر صلی اللہ اجمع امتی خدای پاک با زمان امت پا گمرای بانین نجمع که ای او من شزا شزا پی نار زمان دا امت دا امت دا اجمع نجمع نجمع خلاو که نو دا چره شراز جهانم کی با گزارشی وساد مسیرا. ان الله <سؤال> اكرم الله الله اكرمك انا دي شروق انشاء الله سر باكي ماشوات جينا چار باجو واري چا جي شروق الله سركنا دا سڑے گمرہ شکل الله گمرہ سر اي يدونا داخل آواز ن کي مشرکان مين دنير الله نيل ناس مل جن کوتا مروتا و يدونا واز جو فريان ن کي مگر شيطان تا چغل رتل شو شيطان دي شيطان مراد دل تي آ شيطان لعنه الله او لعنت الله شرد دي شيطان راد الله الرحمن نا او قال اور دا خبرهم ويلو دي لاتخذنا لاتخذنا زبغنيسم من عبادك استاده بندگاننا نصيبا برخه مفروزه مخرقري شويه مخرقري شد خا نصیبہ مفروضه یا غ حساب کړه شوې یا غ حساب نه پرې کړه شوې ددا بز مکرر کوموي مقصد د دې جسمه ملګری به هم 20 چې جهانن ته برا سره لا شیو زبا نصیبہ مفروضه ماونه زبا ګمرا کوم ولا اومن ینم خما حب جول ارزوګانی ور کما ولا امرنهم زبا جو تامرو کوم شیطان وي شیطان وسوسه بواچوما فلا یبطکنا طریقې باندې د چرپایانو د ډنګرو وګ وګنا دبر چاپونو غیر الله پونو دا د لوی ځوان دلسنا دا کاکا سړي ولسنا دا د می عمر بابا چې موږ سره ها مڼق تزمه دا شو کنه بیا سپتا زور ښه پښوي پیر بابا زمو نه کناول خو الله خو نه کنه ځنه الله نه ده بنده دې خدای بنده بي خدای ندی کو بنده دې دغه ما غاڼه بهشکه چې بنده خدای ندی بشکه چې بنده دې او نور ټول واره سپاضی پرېشتیا دي ها نور سپاتونه او د محمد رسول الله شکما پجلسه باغڅي باندې خدای بزرګو طریقې شمفصل زه به ګمرا ته موږ دا وګونه به په طریقې د تل چاپون خو هغه به <تصفيق> <تصفيق> ما جعل الله من بخيرات ولا صائب بني مولى وسلذين ولا حم الا باهيرا غبن اسلول بنا غيرنا غواك بدي سر ولا امرنا همخواز بجو تعملوا كما جو توسوا وسوسوا چوما فذريكي مو دتا شیطان او جره اوخره ومر الاندیکا ګرڅه ګلانکا د الاندیکا خو واسه هانجی د خلط خو واسه د خلط خو واسه فلا یغیرن خلق الله تغییر باور کی دا خلق الله تعالی په رئیس لره د الله دین لره الله چې په کوم شکل کې پیدا کړي دین او غلره دوز دغه کی تغیر دین الله پریکرا دی اسلام پریکرا دی خشی کول د انسان کنا او دانه کی خال له ګول د زنانا پریکرا دی او گر الاندول گر په پا دی تغییر سکرازی خلق الله گرازی وی پرشتی اواز کې پرشتی وی الحمدللہ اللذی زینات رجال باللوحا و نصاب خدای شکر دی خدای استا حمد و چې چه خدی دی خشتا کردی پا چه بانی پا دی سر و اختان بانی او صدی دی خشتا کردی پا دی غطو غطو گروبان او صوب چه گیرخ ری ابو تزمنګه دا خواسته چې کوته لاړی کنه نو زنانو تو واجب دا سر وښ نو خری ولی چې دوړ یو شاند شي کنه مړ هغه دې سر پیغه او تیری گیرخ ری دا ظلم نه دې هاگی نو سر د زنانو لپاره خروچ څنګه مسلاده دقه څنګه گیرخ راول د شریټه په لوري یاره مسلاده مسلغه ناروا دې بار زره خپل غریبانه چې ډیر گیرخ ری دې پو دا یاد ساته آسید خدای لحاظو کئی گره مخراوهی پا خدای ناراض او شیطان خوشحالی گی وولی شیطان دا گره خراوکانمارا پا گره بانی چکه ایسی شکن دینا بابر جننو داگا کڑی تو هین دیگیر چو کافر دی تو هین گره اسپکاوی دیگیر کول چید کم سرے چه گره او ځان شي شي تجربه نه دا شي شي دا پام کوئ یاره اله خستا شومه نو غټ کافر دی آ شي ځان ته ګناګار وای جره خری خوته نه وای جره خری خوته نه وای هو کافر نه خو فاسق دی او که جره خری او بس پس ځخهول نه وای چاله اله خستا شومه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنت او توهین دی زهګه جګمنو دا او دا رنگ پیغمبر سره خېلې کړې دي کم سړی ذکر خره یاغه ته پیغمبر سره کوي او دا چې ویل و به خدای دې غر کو تباہ کا منا مر کومه تاسو چا ګرو اوس را او دا پیغمبر علیه وسلم من تصوص او احادیث کی دا خبره کړي او فیر ال لوخا ګره او فل لو حاگیر وافي کا فطری دا وي واف لو حاگیر چېګمنه نو سره معاف کوي او تا نو محمد رسول الله مونته پريات کې ذکر لا ما لاس شیطان چې وڑا نو سره شیطان خبر مې نه راځي ها اوسنره الله اکبر مله غیره خلق الله او مایا شیطانا چې اونیو شیطان دوسمن دون لا دې د الله نه یکرنده سره تاونې د یا دې دوه ماده شیطان جوړ یا یری اور زدان ورکی وعدنه کې جو سره شیطان مګه دوکي ولای کداخلوت ما وهم زید جو یاننم دی ولای جنو بنین نه نه دغه نه زید خلاصی زید پنا بنې ولجنا کزنا مونږه ایمان وړ عمل صالح کړي مطلب ایمان وړ دی الله په قران باندې یقین عمل صالح دی پیغمبر کوسوناتو ځان جوړي زید چې داخل وګو دلای جنتونو نه جاری په la vi نشتاس تاسو په مېدون نومه د علی کتاب او چې جمالو کبه ده جزاب او رئیس پېدې سره نه به دې زاد په رغه د الله نه ز... ولي دوه سره نه دایي وي. چې جمالو کړه منځان صالح حدیثي کمالونو نه حالت یو ک جنې وی خزه یو پر سره وی ادا مؤمن وی داخله به داخله چې جنان تعزله به نه رېشي دوه بنی اناقیر ومانسنو چو دېر خو ساجو پدین کې دا چانه د رضا لپاره او د د او وت اتخذ الله يحيى و الله طوب ابراهيم السلامنا خليلًا صفا دس بیا دعوه توحید ولله خالص دغه پوای کیږي چې آسمانونه کې کزمه غېری وکړی وکړ دی الله په کله شی محیطا تاسو باندې راګروونکی په ایمه قدرت سره واخدو رضو بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك الله معلن تاوين اكمت رأيون الحكيم رب اشرح ليس وعطانه صامر قولي السورة الرسولة الرسولة الرحيم وحسوه احکان ادا تقرمانت و حکمانت شروع دا نحن شکن دے بدی کی پتیم پر مخینی مسائل باندی آل قوائل باندی رشنائی غرزی دیر کوئی تنویر علا ما فی نیسائی دینا شروع دے ویست فی نیسائی داخل تقوس کس تانا زنانو کی زنانو پار کتان تقوس کی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 یا حکما اخبار شكونه سره کې کتاب باندې فلم کتابي الله په کتاب کې د چا په اړه کې فتوا درکې فیاتام النساء یتیمانو جنکو مبارکي الله تعالی جنکه لا توتون هم ما کوي شنو ور کوي هغه محرمه الا میراث لرا چې کوم مقرلې شوې هغه لپاره د حیات دا جنکه یتیمانو میراث نه ادارگی پنکا ترون نرستو بیرتا غاکم محر چنکر یا غنوار کوئی و ترغبونا انتاں کیو هوننا اصطاسو دارتا معامی رغبطان کوئی خواهشان کوئی چپنکا واحلو یا اعراض کوئی دنکا خستلونا سلا برواسو که رغبط دپا رسیل عمراشین اعراض کوئی دیکھو جنئی بس شکلوا اوکو چرتا خستو نبیان و ترغبونا تاسو رغبط کوئی انتاں کیو هوننا چارت نکا ان مالک رحمۃ اللہ علیہ قال شیخ وہی رغب المسلا کلم قدر الیذ انما تشاء فجر کلم قدر الیشی سیاق وسبق نبتروا واشی کہ فی شی مراد میں لان سرا رغبت اور تمنا اورز سرا فارسی کوما دے راس سرا انت انت من الذین دارنګه الله تعالی جواد درکې مبارز کمزور او ماشومان کي چاغه یتیمانان رسان دي هغه حکم دی چې ان تقویا تام بالقص یتیمان د pore په انصاف فیصله په انصاف وکړي سرپرستی تل انصاف وکړي مشري تل انصاف وکړي فما تفلون من خیرن اګر کومه کار تاسو ته کول نه پین الله په بها نیم الله جل شنه درک دنیا باندې ویږي دای په درد <ھکم> حضور شو چې کله تاسو تپوس تا کړئ دی تیمان جناتوباره کسم چلوي شي الله انصاف وشي دی صاحب د اوسایي صاحب کله پني کا واخلیه کمره ور کولې شو واهله دلیش ور کولې ما یته مجنه د رسول مته دا رنگي یو چې اموشن دی تر څو راستي پولیس وی کا پین صاحب سره د سرکلا سره پولیس کنه نور چلواله حفاظت کړي کله کار زه خیر شي کوي الله وي که ته کمیته کوي الله خبر دي دا ذکر قیس دې دغه حضرت رسول پاک ته ورته قرآن په لامن سمعم لګري دې رزم الله عليه السلام زموږه ور دي زموږه وای دې من باهي ان شو چته یو خزا یا خافت وړاندې مقصد راځي یا خافت چویری دلہ یا په شواز ما خبرماس راخیر خلاف ورزې کوي زیاتې کوي نشوز ما ظلم را زیاتې کوي هغه او निजामانه خړی خلاص ما حدیثونه علی مبدلوال باندې چایو شهادتونه ما سره انجی جوړو چې تاسو یې مسی جوړا ګور دا <متوسطور> جوړ کول دا خری الله وي وعوذرت الانفس هوا شوخا او خاضر قلی شویره دارچه اپنی نفسونو کی بخل شوخ او حرس سراسرا بخل چکمی عوضا شوخوی هر ناقل سرا تبران فطرتن اللہ دا پیرا پڑی دیچه داشونده او دانگی حرس لریم کوئی نو او جب صورت درده سی شوخن و منیوک شوخ تور چیرې دا غا نه پس د شوحو د بیا فارس نه دا غي د بوخنه شو ستلشي دغه خلق کامیاب دی الله عزت هم دار او زړه خو شو شا خوان داوي چې ټول دي زما وي او خزر داوي چې نه ارزې زما په څابه چې نه جوړو دی ته وي جوړو دی سره جوړو سره د سوتره زړه هدا تلاقولو بیا را لږ هم زموږ سم د و دا جوړه و د محمد بن محمد رضی الله عنه لوروا هغه د راشد بن خدیجه رضی الله عنه دا راشد بن خدیجه دغه د طاس عبد الله رضی الله عنه موجوان خلا نو هغه سم دغه نه کتل دیو ته وایې چې ماله تلاقه کوي ځان پر مخه لري ښه ایستې تلاقه وکړه بیا سوال ته بیا تلاقه په دریم کرات بیا چې دا څه پښه نه او که چیرته مستې کړه مستې دځې ته یو دلته تلاقه بیا تاسو وختې زه وو د طریقې سره تاسو ته باندې نه جاته ځینځین کوله راز اگر از نکاہ کی بایما تو نور ارسو چکیر او برحصا کواهو از نکاہ کی با خدر دیر او نکانا نمو باسا من دوست جور وشی بیر خیر دیر اگر از نو افرکت کنان خوانتا اسو ای او زماغ پر خوک تا دربخلی سو او افرکلی بیر بخلی خوچی نور اتا سو نو او ای واسل خیر نزکر اللہ و جور و تیخیر دا دی فرقت نا دا دی نشوز دا دی اراز نا وصول خير اسم تعريف له مقدر عليه درشته مقدر دی کنه مدار مخینه په قرینې سره کړې اره مقدر رواس فلان تستطور سکر تاقر نلائی تاسو جی انصاف و به زمان اومنسکی و لا خرست و مگر که تاسو در حلسل <سؤال> رئی فلا تمیلو کل المیلی مکا گیره یو طرف تا پورا تا گیدر و سرا ممایلکیو یو طرف تا پورا مایلکیدر و سرا فتا ضروحا یا تاسو دی و اویل را کرم اللہ کاری پشاند تا ویزان دا برا ندسی نا پورا پریده چی خلاسشی آنسا ما خزو توائی دکشن تا برا ویزان د کسل حج وکړه ته په نظر خدای نو ویلې درایت اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا الله به کې مېرابانه دي و اي تفرق القدار خذ اول بل شلو یو بلنه یو غریب ټول د شرع الله ده په پروا او دک شند دا خاور هلي حضرت پاره مالدار بے کی زرگ اولا نور کی عطا کرانگی درہ سڑی دو پارا ہوں یونی اللہ قل من سڑی دو دو پارا اللہ قاندو بس واسع فراغ پہر سکی حکمہ حکمتونا پہر سکی لی اللہ پہر کا چاہ حکمت کی وطانے فراغ کو دو وقال الله في السماوات خاصه وخدای ته استعال احساسمان کيو خدمت وکريوال کروه سين الله العزيز القاما في السماوات و ما لا يكنن دغه ته استعال احساسمان کيو د شهزادته الله وجهه خدای د شولای الله والشر حکیمه فدی باندې د تفریح کول ولله ما فی السماوات و ما فی الارض رستوی الله الغنی حمیده عبره پره تفریح کول ولله ما فی فینلله ما فی السماوات و ما فی الارض ابیه وجه الله و تعالی کفا بالله وجهه لذا فدی تفریح کوي د هر یو مدراد پارا دا یو دلیل عملات که اللہ جلشانهو ذکر چه مدلولات بدل بدل دی این اشعید خیبکوم ایو همناس که اللہ وادی تاسو ببوزه خلق و خل بیاخرین نون خلق برادی دا پخده بانی دی اسان کار دی اللہ پدی قادر دی وقام اللہ علی الله په پدی پدی کار مانی قدیران قدرت و اللہ ذات من کانیو ریدو صواب سو چې راتلري ثواب د دنیا غريمت د دنیا عين الله ای ثواب د دنیا چې دنیا ثوابونه همشته د دنیا انی اجر او ثواب همشته ول اخرت اخرت همشه یوم غواله دنیا بایته دنیا سره دواړه واړه اكن ان الله تعالی دونکو بصیرایون کې لري او زدا قسم دي ترغیب ان الله جل شان خوې طاعت او تابعداریت ورکي اودارنګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دارگی اگر اصول اربعہ مقاسید اربعہ سر رسو جگرکی او زجر منافقان او دارگی او یهود دو پارا ہمشتا دیان یا آیو اللہ جنا مانے مسلمان کونو شیق قوامینا بالقسطی قوامینا ادری دلی یا قایدارو بالقسطی پین صاحب سر شہداء بینون مسئلہ توحید خاص اللہ در ازال قارات شیق ادری دلی او قوام شیق مبالغت قائمو په انسان سره امی سوالونکو شردا غویم الله در زړه پاره الله تعالی تاسو کوم اگر تستات نه شنو باندې زړی امیرواله دنیا د مور پاره زړی دا غوہی یاد خپلوان زړه زړی ای یكون غنی وی یا غریب دی غنی د هازه منکو د دنیا تو وجه او د غریب د هازه منکو چې غریب دی د شفقت او د دلسوزي الله اولى بهمر زه کله تا اولاد ی لایق نشدای له حاضر کیږي الله تا تبلو هوا ته بغیره পরিষদের من کویا تاسو بیل صافونه کوي انت عجلوا انت عجلوا خویش پرستۍ به دا وی کی یا خویش پرستۍ من کوي انت او کراه نو عادل خلا حق عجل حق څو ورنادو مې اعلان سره دي مېلې کې رېما په خوښ پرستی باندې د حق نو یوه ورنادو د خوښ پرستی مکوار زیږې جته وی صاف کیه چې خوښ پرستی دې شروع را بن ساتي وو کی بنصافي باندې ته وای ان تاسو کجې به ټوکړه یوه ورځ دې شهادت او ګواین دې وکړه فإِنَّ اللَّهَ كَانَ مُطَّلِعًا خَبِيرًا الله تعالی په دې خبر دی کنه الله خبر دی او تعالی الله خبر دی او ته چې کوم د وایته سولا اډی راډیو هم زپې کوم الله او که به خیر راجو کوم الله په خبردين سزا ور زده لادر په ماشو تعالو دغه نه دي چې په توقف یو څنګه او ته په شنه بیانې او رسول بالکل انکار کوي ز سره شهادت نه کومه ز سره ګويه نه کومه دبر ماشو یا ايوالل جنانو ای اے کسان ام شتاس پخل امان روڑی تجیب کلیمہ وعیے آمینو باللہی پتھبی بانی مان روڑی پخدائی آمینو باللہی یا اے اللہ زنامانو باللسان آمینو بالقلب مان داشون منافقانو تا خطاب دیکھ منافقانو تا یا یہودو یا اے اللہ زنامان اے اے هلکیتا و اے مینن مان روڑی پخواپنا ملان پخانی کتاب مان روڑی لکے جاہری مراہدی یا طوانی مسلمانانو راضی ځان دي چې مؤمنان وي الله او موسی مانوړې وسره موسی د ایمان د مطلب دې مشرې ما را پرواسته متبر و وسره مان تاسو په کار ناراضي یا ایو الله جنابو نه مسلمانانو آمینو بالله ایمان راړې بالله پخړې یا مطلب دارې یا ایو الله جنابو نه مسلمانانو چې ایمان باندې مشوالو ایمان راړې ایمان باندې مشوالو کوي پایدار او ساده قدم وسېله ایمان باندې ایمان ਵਿਚارړو په الله باندې او په کتاب باندې والکتاب الکذای کتاب باندې چې الله باندې کړی محمد رسول این نه لژنه کسان چې د ما ایمان لرلو په خاصه متبریا کوفر او کفر شما باندې ما نه لرلو په څرو ته شمه دا د کوفر بیا د کوفر زیات که هیڅ کله الله باندې ډیر په دونه کې ولا دی او با تعالی روته سویلہ سمواره توفیق بانوalke د مفسرات کینه توبه بانو با شکنه اغانې او تعالی به قلب راغی یوزل ختم قلب چرای شرو دوباره ایمان بیا نره ورې توفیق مکراته بیا نه نبی الله کو ان الذين امنوا موسى و اسلام د وخت سره تعلق لري موسى سمانی ایمان اورید دا غیر مرن رسو کافر شو بیا ایمان اورید پرشای سمانی دا غیر مرن رسو کافر شو شوم از دادو محمد رسول الله ته حضرت راتو سراغ لا مل ی ابن الله الیا خیر الہم ملایہ دیوسبی زیادت کوفر را ده ک شن چې کوفر زیادتی ګردار ایمان داري مقابله سکیږي زیادتی و ظاهر شوبنا ټکانو لپاره بشری مناڅکینا خبر ورکړم نا ټکان چې به شک دیو لپاره آزاد درغنا هغه دي څو مطلب څخه لکو کنه چې موسی سم باندې ایمان وړو دا غیر مرونه د دیششون متشر بزخسر مے مسال صدر دین نا انکار بیاسا صرف و سلام تو وقت کی خال کو سے ایمان رو حوار یی سوما کا برابر بیا کو کفر کوفر سنوک داغیر مرن رسو بیا کو فروک سوما زاد کوفرن یوم ہمارا تھا ہے یا ان الذين من مختلف اوقات صلوۃ و اوقات اگر کہ چکن مسافر تو سلام ہو جا ا جی متھا بندا ذکر بنا وقت نسل تولیا دے کر جس انہاں کا یا سرخ مجبر خدا توڑ دی یہودت نسل غنصر اللہ یا دے زکہ کا باتیں تو سہی غاور مسلسل خدای شي منرني شي و سره دوم له واسطه غوړ ځنده چې هغه چې کورناله تاسو کوبره کې رسول دي مقصد دا قوم يادې پور یا تیر اندره سن سره ولا جواب دی الله کا خلق وي ان الله ذي نامي يوزي مانه ورته په اماره سن د بیا ایمان ورته بیا متشرو او بیا څه چې کوو نو کوبره زیاد ک نه اسره الله متعال خنا کوي الذين كفروا واتخذوا الكافرين آلهه سوف يغضب الله قوات آذانگی مناکی دل دزان با چھولو دانی شدد غلبا داد کافراتو مشرق نواری او حال دادی چه دو جو دا یقین نیشتره فا انا رزتا لیلہ کی جمعی را خود خدای پیش کیار کرده عزت و قول باو زلت و قول دا اللہ پیش کیار کرده فا انا رزتا لیلہ کی جمعی فاروق رضی اللہ عنہو طلق گورنران تخبل او دا خبره خبر وکولہ چې الله جل شانہ تاسو ته عزت اسلام در درکړي او کثرتونه ډیر وایي چې اسلام درکړي او کله چې تاسو عزت د الله د دین علاوه په بس کې وایئ نو اذن لكم الله الله وتعالى چې شرمو ګورمه او ذلیل کایبا ذکر وایي چې صاحب اکرام کنوا عزل قوم فاعزنا الله په دې کتابي منګه ذلیل قوم الله په مسلک عزت راک ذک الله او فانا عزت لله رزادت د غلبه دی د قدرت دی د قوت دی ټول د خدای په اختیار کې دی او دا عزت چې غوړې ده الله په اوږه نه ته دی باندې باندې راځي چې تاسو د کافرانو نه بابره ات کوی وقد نازل علیکم فی الکتاب یقینا نازل کړی الله جل شانو په تاسو باندې د کل کتابی دالما په کتاب کې پتو را چنده خبره ده په انجیل چنده خبره ده او دغه په دې قران چنده خبره ده ان ایزاشه نو الله کړه چې تاسو اورید د الله باندې کله چې د الله آیاتونو باندې کفر کړې ده، تاسو کفر خړې ورودی، هغه باندې استیزا کېدل او طوټې کېدل، الله تاسو په کوم راه مكنه نه اوسره، حتا یو ضد تر دې چې او شروع خبر باندې یا نه نو چې خبر کې ولی کته دغه مجلس کې څه نهسته، په یو مجلس کې نه روا کار کېږي، د قیامت خلاف کار کېږي، د هغه استیزا کېږي، په شریعت باندې الله کتاب استیزا کې بيان د اوسه کې نه اسې، انکم توم دا وو پښاندا شي پرې شان کی یا دې رضا ده حانې دې کی دا وی دا خپل بنټان راځی شوې تاسو استیزال کې توم سره شریک شوې انکم اذا مسلوه توم دا وو پښاندا زکه قانونداري ابراهيم نه حي یو سره ګیو پنځس کې ناش کی یو خبر په وشه په دې معنی د الله تعالی ناراضه کولو د الله تعالی غضب کې دوه دغه مجلس کسان نه سره شریک ایو او کی باتناس تی ایو ملیس کی بایو با خبر کی گی دارلا در ازا کولو نو طول ملیس کی چطور خالب دین و آبا بریکی شریک شریک شریک دا زکر جنو ہوئے لئے قام کوئے گو کو رأخا تلاغ ملیس کی کینہ نئی حقا یقوضوش حدیث میں این اللہ یقنان اللہ جانر و منافقین جمعکون کے لئے منافقان لرا قافران لرا پر جہنم کی توی وزی کافر دے کمنافق دے په یوزي جهنم یوزخ باندې تر قوسوبه بدلي ولیکن جهنم د ټولو دغه ځای دی په دې جه سره جهنم چیجه بیا وله چې جانم له ځي مناطقه هم جهنم راځي اذان کې کافر وله دې مناطقه هم کافر ترامن باندې رضایت کار کړو اذان پر سخت وایي ذکر راځي مناطقه دې څوک اخیراي مناطقه هغه دی الذين تصريت رب سن دي کوم انتظار کوي پتا سبانه فانقام لكم فتن كتب تاس بارکاميابي بن الله روخه ترانا غلبا نصرت اعمال غليمت ترش ميلوشي قالو جوي اللهم كن ماكم کبد اګه مونږه د سلمان سره موږ چې کړه وې مونږه تېرباني سوراور کېدل او مونږه د سلمان سره موږ چې ونا کړه هغه څنګداري وکړه نو تاسو ملک شولې خدا زمنه تواجه غلیم شولې کنه عالم الناس ا م غالب نو استاذ خريباني تاسو ته درای باندې تاسو چې تسلیم یو تاسو چې مونږ مسلمانانه تسلیم یو غالب نشو الله غلبكم على رايكم وَنَامْنَاكُمِنَ الْمُؤْمِنِينَا او منگه تاسو من اطلئ دی مؤمنانه منگه ارتوه ليه منگه تاسوه چن مسلمانی را ما ايمان مره لا دو مؤمنان مره تيان منگه تاسلیم ممی گا ورطه ما دقاز منگه دا احسان مؤمنانه دابا الله من استحوذ عليكم هيا منگ غالب چیدونه که چه دا مسلمان اسر مره و منگه ونمنالكم من المؤمنات مِنَ تاسمي منا کړلې مِنَ د مسلمانانو د ذلتنه د مسلمانانو د الله بینه تاسو څخه مننه مخکوشلې زمون په واځه مخکوشلې د المؤمنین د مسلمانانو تاسو دون بچړې د مسلمانانو د زورنه تاسو من بچړې Oh, من مخا, مخ کی مخ کی مخ او منزه ته تمه مخي مخي مذونی ولا ازمن سي مسلمانان په شاوته بهول د زمند احسان منای الله وي وی الله وي حکم بينک من الله فیصله وکيستو منسک ته قیامت ولای نجر الله نجر زوج الله توته کافرانو پره مومنان باندې سبي راهي سکاميابي يا حجته یا يا روز قیامت کې الله جو نشانه وه مسلمانان باندې کافرونو ته حجت باندې چليږي په اخرت کې اگر ته دنیا کې څنګه څنګه زړه ورشي او په کلامي بیانش ته راغلی او مفاسرین دا دلیل ګرځي په خبره باندې چې کافر تصلط او داري کې بچي شي کولی مسلمان ذکر خلافت او د امامد په لشه ته اسلام دې څنګه څنګه په کورنکړو و نام ناکومی داروشو و لا یا جلد و احیز کل نگرزوی اللہ پا پا آخرتی یا په دنیا کی غالبت دارو سر و دنیا کی خو مسلمانانو بانی کافر غالب دی نو تنگ اللہ و چی منگ نگرزوی کافران و پارپومینان بانی سو حجات و غلبه نو من بولو چا غلبه پا دیمان سر چې تیر مسلمان بی خو جنیا دو باسی و ختم دی ختمویل نشی تو که اگل کنه چنه ورکی ورکی و هو ختمویل نش این علمو چې کینای خان ماځکانی حاج جن الله جو ټیقید الله سرا یا ذا الله رسول <سؤال> سرا تقدیر مختمود سره بقرہ کې سره والله حاج الله رجل سزا د دې خضر د چروال باور و ایزا قوم کله <سؤال> د سلمان جو تر کولو په چودري کې مزه تا قوم کوساله جو دري کې سست پست کوساله منظرې کصل کصل من متثاقل ملاماته اوه ماته شویرا کوساله فصلا <سؤال> وليه لانه لا يرجون لشيء لها صوابا فلا بتركه عقابا ذلك قوله سرنيت الصلاه نيشتا ذلك قوله سرجيدن داذاب يرنيشتا ذكر داود المسلمانان ذي الدين نذريجن ويش دور اتا نماز جبلت قامدين از دست افغان ذلك جيدن زمني او د درټ ګوش کاری دې دا مشکل د شي ګوش کاری ته دا دا غار زما په سر باندې پریوتې یورا او نن مازه مڅ کې خلکو ته ځان خود نه تې یورا او خلکو ته ځان خې ولاي اس کون الله دې یادې الله را الا قليلا ماګر لګلو دا لګوله ذکر او تلب وې اگر پدې ریام الله نه قبولې پوهوشې یازته او تلب وې چې دا خو د خلکو د ریاضوبه نه کوي دا یادی څو وخته بیرني یاب په نفسانه کوم لګډه مزرزبینا تل ناتلښوي دی به نظر ته د جه قومسکی یا متردد دي د جه قومسکی نه اخرنه دی خو دې ته مزرزبای زبوه کلو توې دغه کول دا منافق د کډښوي د څمان دغه مسلمانانو هه د ذکر کړه د افاده کړه لڅور کړه نو اخوا دیخوا دی ککڑی شوئی دید آتس مترددینا فیما بین ازالک مفسر لا الہ و اللہ نا دیخوا دی ولا الہ و نا نا